Розділ 48. Сайксова отеча. З усіх лиходійств, учинених тієї ночі під покровом темряви в цілому Лондоні, це було наймерзенніше. З усіх жахіть, що отруїли смородом ранкове повітря, це було найогидніше і найжорстокіше. Сонце. Ясне сонце, що приносить людині не лише світло, а й нове життя, надію і бадьорість, в усій своїй ясній променистій величі зійшло на безхмарному небі над велелюдним містом. Однаково щедро лилось його сяєво крізь дорогі кольорові шибки і заліплені папером віконця, крізь просвіти соборної бані і щелини в богої оселі. Освітило воно і кімнату, де лежала вбита дівчина. Марно намагався Секс затулити світло. І коли це видовище було страхітливе в передранкових сутінках, то яким же було воно тепер при сліпучому денному світлі? Вбивця не зрушив з місця. Він боявся поверхнутись, Аж ось почувся Стогін, і рука здригнулась. І тоді, не тямлячи себе від страху та люті, він знов і знов ударив свою жертву, а потім накинув на неї ковдру. Проте уявляти собі її очі і думати, що вони звернені до нього, було ще гірше, ніж бачити, як вони зорять у стелю, ніби розглядаючи там тремтливий сонячний відблиск від калюжі загуслої крові. Він зірвав ковдру, і знову перед ним лежало тіло. Лише плоті кров, не більше. Але яке тіло і скільки крові. Він запалив вогонь у каміні і застромив туди палицю. На кінець її налипло волосся, воно спалахнуло, вмить перетворилося на легкий попіл, і підхоплене тягою повітря знялося, кружляючи у комин. Навіть це злякало Сайкса, який досі ніколи нічого не боявся, але він і далі тримав над вогнем своє знаряддя смерті, аж поки воно переломилось, а тоді згріб головешки докупи, щоб краще перегоріли. Він умився і почистив одежу. Деякі плями ніяк не сходили, і він вирізав клаптики тканини і спалив їх. А скільки плям було по всій кімнаті, навіть лапи собаки були в крові. За весь цей час вбивця ні разу, ні на одну мить не повертався до мертвого тіла спиною. Закінчивши всі приготування, він позадкував до дверей, тягнучи за собою собаку, щоб той знову не забруднив лап і не виніс на вулицю слідів злочину. Потім... Тихенько зачинив двері, замкнув їх, поклав ключа в кишеню і вийшов з дому. Перейшовши на другий бік вулиці, він поглянув на вікно, щоб перевірити, чи не видно чого назовні. Вікно було завішене шторою, яку Ненсі хотіла підняти, щоб впустити денне світло, якого їй так і не судилося більше побачити. Ціло її лежало під тим вікном, він це знав. Боже, а сонце лило своє проміння саме на те місце. Убивця зразу ж одвів очі. Він відчув полегкість, що вибрався звідти. Свиснувши до собаки, він швидко подався геть. Він минув із Лінгтон, зійшов на пагорок біля Хайгета, де стоїть пам'ятник на честь Вітінгтона і непевною ходою, ніби не знаючи куди йти, повернув до Хайгет-Хіллу. Тільки-но почавши спускати з пагорка, він звернув праворуч, потім рушив стежкою вздовж поля, обігнув Канвуд і вийшов на Хемстед-Хід. Перетнувши улоговину коло Вейл-Ов-Хіту, він піднявся на протилежний берег, Невдовзі він прокинувся і рушив далі, але цього разу не від Лондона, а навпаки, битим шляхом до міста. Потім повернув назад, перейшов з другого боку місцевість, яку вже минав перед тим, і почав блукати полями. Він то лягав перепочити край канави, то підхоплювався і шукав іншого місця, знову лягав і знову підводився і йшов далі. Куди б йому зайти поблизу, де було б не дуже людно, щоб попоїсти й випити? Хендон. Так, це чудова місцинка. Недалеко і осторонь від шляху. Отуди і подався Сайкс. Він то пускався бігти, то раптом не від чому ледь волік ноги. А той зовсім зупинявся і ліниво збивав ціпком листя з живоплоту. Та коли вже дістався до Хендона, йому почало здаватися, що всі, кого він зустрічав, навіть діти, які гралися біля дверей будинків, підозріливо оглядали його. Він повернув назад, не зважившись купити собі ні їсти, ні пити, хоча вже стільки годин і різки в роті не мав. А тоді знову безцільно побрів пустищем, що поросло вересом. Отак а виходив він чимало миль і зрештою знов повернувся на те саме місце. Давно минув ранок, а за ними день, і вже стало вечоріти, а Секс усе ходив то туди, то сюди, кружляючи на одному місці. Нарешті він вимкнувся з того зачарованого кола і попростував до Хетфілда. Була вже дев'ята година, коли Секс, зовсім знесилений, Разом із собакою, що плентав за ним, шкотельгаючи після такої незвичної прогулянки, спустилися з пагорка, де стояла церква, і вступили в тихе село. Пройшовши короткою вуличкою, вони завернули до невеликої пивнички, цмяний вогник якої і привів їх сюди. В кімнаті горів камін, і коло вогню сиділо кілька селян, попиваючи пиво. Вони посунулися, щоб дати місце новому гостю. Але той забився у далекий куток і став їсти й пити на самоті, чи, власне, у товаристві свого собаки, якому часом кидав шматок їжі. Чоловіки, що зібралися тут, балакали про те, як родить земля в окрузі, про фермерів, а коли ця тема вичерпалась – Мова зайшла про вік одного старого чоловіка, якого поховали минулої неділі. Причому молодші з присутніх вважали, що небіжчик дожив до глибокої старості, а люди похилого віку навпаки твердили, що він помер досить молодим. У тих балачках не було нічого такого, що викликало б тривогу чи підозріння. Грабіжник, заплативши за вечерю, сидів мовчазний і непримітний у своєму кутку і вже був законяв. Аж раптом його вивела з дрімоти галаслива поява ще одного гостя. То був мандрівний крамар, трохи блазень і шарлатан що ходив по селах з коробом за плечима, торгуючи точильними брусками, ременями, бритвами, милом, мастилом для збруї, ліками для собак та коней, дешевими парфумами, косметичними мазями тощо. З його появою селяни почали перекидатися жартами і не вгавали, аж поки він, повечерявши, відкрив свою скарбницю, дотепно сполучаючи діло з розвагою. А що то за штуковина, Гаррі? Може, які ласощі, га? запитав один із селян, показуючи на маленькі кружальця в кутку короба. Це, почав крамер, виймаючи одне з них і показуючи його присутнім. Це надійний і незамінний засіб для виведення всіляких плям, іржі, бруду, цвілі. Всього, чого хочете, з шовку, атласу, полотна, батисту, сукна, крепу, килимів, мариносу, мусліну, бумазеї та будь яких вовняних тканин. Плями від вина, фруктів, пива, води, фарби, дьогтю одне слово, геть усі плями зникають ураз, досить тільки доторкнутися до них оцим надійним і незамінним засобом. Коли леді заплямує своє ім'я, їй досить проковтнути одне кружальце, і вона одразу очиститься, бо це отрута. Коли джентльмен схоче захистити свою честь, йому теж досить проковтнути оце маленьке кружальце, та й по всьому, бо воно діє не гірше за пістолетну кулю, а що на смак набагато гидкіше, то й честь тому більша, хто зважиться його спожити. «Один пенні за штуку! Стільки користі! І лише пенні за штуку!» З-поміж слухачів негайно знайшлося двоє покупців, а багато інших почали видимо вагатися, чи не купити й собі. Помітивши це, крамар став ще красномовніший. «Це товар розкуповують на розхват. Не встигаємо виробляти» провадив він, чотирнадцять водяних млинів, шість парових машин і гальванічна батарея в день і вночі виготовляють його. Та все мало, хоча люди працюють так важко, що вмирають, а вдовам зараз же дають пенсію та двадцять фунтів річно на одну дитину, а на близнят – п'ятдесят. Один пенні за штуку, два півпенні теж годяться і чотири фартинги буде прийнято за любки. Один пенні за штуку. Плями від вина, фруктів, пива, води, фарби, дьогтю, бруду, крові. Он я бачу пляму на капелюсі одного з присутніх джентльменів, і не встигне він замовити для мене кухоль пива, як я її виведу. «Гей, ти!» – вигукнув секс, підхоплюючись на ноги. А ну віддай капелюха. Я виведу її сер, — заперечив Крамер, підморгуючи товариству. — Раніше, ніж ви дійдете до мене з того кінця кімнати, прошу всіх присутніх звернути увагу на темну пляму на капелюсі цього джентльмена. Вона трохи менша за шилінг, але ще за півкрони. Від чого вона не була б від вина, від фруктів, від пива, від води, від дьогтю, від бруду чи від крові. Крамер не скінчив фрази, бо секс, гидко вилаявшись, перекинув стіл, вихопив з його рук капелюха і вибіг на вулицю. Усе ще в полоні непевності і нерішучості, які від самого ранку заволоділи ним усупереч його волі, вбивця, Впевнившись, що за ним не стежить і що його вважають, очевидно, за дратівливого п'яничку, повернув назад у напрямку до міста. Побачивши карету, що стояла на шляху біля будиночка місцевої пошти, він Біля карети стояв кондуктор, дожидаючи, коли винесуть поштову сумку. В цю мить підійшов чоловік у формі лісника, і кондуктор вручив йому кошик, уже виставлений з карети на тротуар. «Це вам передача», – сказав кондуктор. «Гей, ви там, вирушіться!» Клята сумка, вона й позавчора не була вчасно готова. Так діла не буде. «Які новини в місті, Бене?» – спитав лісник, відступаючи до віконниць пошти, щоб зручніше було милуватися кіньми. «Та начебто нічого особливого», – відповів той, натягаючи рукавички. «Зерно трохи підскочило в ціні. Ще чув про якесь убивство з Пітелфілдзі, тільки я не дуже вірю тим чуткам». «Ні, це щира правда». Обізвався якийсь Добродій, вистромивши голову з відчиненого вікна карети. «Та ще й яке жахливе вбивство!» «Справді, сер. А дозвольте запитати, – мовив кондуктор, прикладаючи руку до капелюха, – кого ж убито, чоловіка чи жінку?» «Жінку, – відповів Добродій, – гадають, що...» «Гей, Бене, швидше!» Нетерпляче гукнув кучер. Де ж та бісова сумка? крикнув кондуктор. Ви там усі поснули, чи що? Іду, іду, озвався, вибігаючи, поштмейстер. І де він? буркнув кондуктор. Як та заможна молодичка, що колись мене полюбить, тільки хто зна, коли воно буде. Ну, все, рушаймо. Поштовий ріжок весело засурмив і карета поїхала. Сайкс лишився стояти на вулиці, з вигляду байдужий до того, що тільки но почув, і не стурбований ніякими іншими почуттями, крім вагань, куди йому податися далі. Та згодом він знову повернув назад і пішов шляхом, що веде з Хетфілда до Сент-Олбенса. Він уперто простував уперед, та коли місто лишилося позаду і шлях став безлюдним і темним, усе його єство пройняв непоборний ляк і жах. Усе, що попадалося йому на шляху, стояло воно чи рухалося, було реальним предметом чи тінню, набувало страхітливої подоби. Та ці страхіття були нічим у порівнянні з відчуттям, що переслідувало його весь час. Нібито за ним слідом іде понівечене тіло, яке він залишив там уранці. Він розрізняв у темряві страшну постать, уявляв до найменших подробиць її образи, бачив її розмірену урочисту ходу. Він чув, як шелестить її одежа, торкаючись листя, і у кожному подиху вітру йому вчувався той тихий передсмертний стогін. Коли він спинявся, спинялась і постать, коли він біг, вона не відставала від нього. Не бігла ні, це було б для нього полегкістю, а наче мертве тіло, наділене здатністю механічного руху, летіло на крилах тихого, сумного вітру, що не посилювався, але й не вщухав. Часом він обертався, сповнений відчайдушної рішучості відігнати примару. Навіть коли будин її погляд убив його на місці, але волосся на голові в нього ставало сторч, і кров холола в жилах, тому що примара оберталася разом з ним і знову опинялася в нього за плечима. Вранці він тримався до неї обличчям, а тепер вона була позаду. Весь час позаду. Тоді він прихилився спиною до насипу але відчув, що вона витає над ним, чітко вирізняючись на тлі холодного нічного неба. Він ліг горілиць посеред шляху. Тоді вона спинилася в нього над головою, німотна, рівна і нерухома, живий надгробок з епітафією, накресленою кров'ю. Не кажіть, що вбивці часом уникають правосуддя. І не гадайте, що проведіння може задрімати. Одна нескінченна мить того нестерпного жаху варта сотень смертних кар. У полі, яким він йшов, стояв хлів, де можна було заночувати. Біля воріт росли три гінки тупої. Тепер перед ним виникло інше видіння, таке ж невідступне, але ще страхітливіше, ніж те, від якого він щойно врятувався. У темряві з'явилися широко розплющені мертві скляні очі, які він уранці волів бачити, аніж уявляти їх закритими ковдрою. Їх було тільки двоє, проте вони були всюди сущі. Вони світилися хоч нічого не освітлювали. Коли він стуляв повіки, в уяві його поставала кімната з усіма добре знайомими речами. Про деякі він, звичайно, і забув би, якби пригадував їх з пам'яті. Кожна річ на своєму звичному місці. І тіло теж було там. І очі, якими він їх бачив, виходячи з кімнати. Він підхопився на ноги, і вибіг у відкрите поле. Примара гналася за ним по п'ятах. Він повернувся до хліва і знову впав, зіщулившись на долівку. Очі з'явилися раніше, ніж він устиг лягти. Там він і лежав, охоплений нестерпним жахом, трусячись усім тілом і обливаючись холодним потом коли раптом нічний вітер доніс до нього далекий гамір голосів, несамовиті крики й лемент. У тому відлюдному місці йому відрадно було почути людський голос, хоч водночас він стривожився. Перед лицем небезпеки, що могла йому загрожувати, до нього повернулися вся його сила і енергія. Він підхопився і вибіг з хліва. Усе небо було залите полум'ям. Вогняні язики, накочуючись одне на одного, здіймалися високо вгору, і, розсипаючись дощем іскор, освітлювали місцевість набагато миль навкруги і гнали клуби диму в той бік, де він стояв. Гомін зростав, чулися все нові голоси, і Сайкс уже міг розрізнити крики. Пожежа! У із дзвоном на сполох, гуркотом від падіння чогось важкого та тріскотнею полум'я, коли червоні омахи огортали якусь нову перешкоду і, ніби підживившись, злітали в небо. Поки він спостерігав, Гомін ще посилився. Там були люди, чоловіки і жінки. Там було світло і метушня. Він відчув новий приплив сил і стрімголов помчав уперед. Він біг навпростець, крізь глухій хащі, перестрибуючи через загорожі та рівчаки, а попереду так само несамовито мчав його собака, голосно гавкаючи. І ось він уже там. Напіводягнені люди гасають, мов навіжені, декотрі намагаються вивести із стаєнь переляканих коней, Інші виганяють із хлівів та дворів худобу, ще інші – під дощем іскор, під розпеченими до червоного сволоками, що отот от заваляться, витягають з охопленого полум'я будинку свої пожитки. В отворах, де ще годину тому були вікна і двері, вже бояє суцільне море вогню. Стіни, похитнувшись, падають у вогняний колодязь. Розплавлені свинець і залізо розливаються по землі вогнедишними потоками. Вирощать жінки і діти, а чоловіки підбадьорюють один одного гучними криками. Брязкіт пожежних помп, свисте шипіння струменя води, коли він потрапляє на палаюче дерево. Все змішується в оглушливий рев. Секс і собі почав кричати, і кричав, аж поки захрип. Рятуючись від спогадів і самого себе, він поринув у самісіньку гущавину натовпу. Куди тільки не кидався він тієї ночі, то качав помпи, то пробивався крізь дим і полум'я, завжди опиняючись там, де було найбільше людей і галасу. Він лазив по драбинах, видирався на дахи будинків, Бігав по мостинах, що вгналися і тріщали під його вагою. Метався під градом цеглини каміння. Не було куточка на тій великій пожежі, де б він не з'явився. Але його наче хто заворожив. На Коли минуло це шалене збудження, до Сайкса з новою силою повернулося нестерпне усвідомлення вчиненого ним злочину. Він підозріливо оглянувся навколо. Люди стояли кубками і розмовляли. Йому здалося, що вони говорять про нього. Він дав знак собаці, і обидва, скрадаючись, пішли геть. Біля помпи, де сиділо кілька чоловіків, його покликали і запросили підкріпитись разом з ними. Він з'їв шматок хліба з м'ясом, а коли взявся до пива, то почув, як пожежники, що приїхали з Лондона, заговорили про вбивство. «Кажуть, він утік у Бірмінгем», – сказав один пожежник. «Тільки його, однак, спіймають, бо нишпорки вже рушили за ним на вздогін» і завтра до вечора по всій окрузі знатимуть його прикмети. Секс поквапився піти звідти і йшов, поки в нього почали підгнатися ноги, а тоді ліг під живоплотом і заснув довгим, але уривчастим сном. Прокинувшись, він знову почав безцільно блукати, страшенно боячись ще на одну ніч лишитися на самоті. Раптом у нього виникло відчайдушне рішення іти назад до Лондона. Там принаймні є з ким словом перемовитися, подумав він, та й сховатися в місті легше. Нікому на думку не спаде шукати мене в Лондоні, коли вже пішов поголос, ніби я втік звідти. То чом би мені не зачаїтися на тиждень-два, а потім, витягши з Фейгіна гроші, податися до Франції? «Ет, хай йому чорт, що буде, те й буде!» гаючи часу, Сайкс учинив, як не думав, подався назад до Лондона. Він йшов, вибираючи найглухіші дороги, вирішивши завидно переховатися десь неподалік від столиці, а коли смеркне, війти в неї кружною дорогою, а там гайнути навпростець у той квартал, який він собі намітив. Але як бути із собакою? Якщо вже розіслали опис його прикмет, то не забули певно і про те, що собака теж зник і цілком, ймовірно, пішов за ним. Таким чином, по собаці його можуть упізнати на лондонських вулицях. І тоді Сайкс вирішив утопити собаку і йшов, назираючи який-небудь ставок. Дорогою він знайшов важкий камінь, і зав'язав його в хустку. Поки він отак лаштувався, собака не зводив очей з хазяїна. Чи то він інстинктом відчув небезпеку, чи то грабіжник глянув на нього похмуріше, ніж звичайно. Тільки тепер собака почав триматися від нього далі. Повільно тюпаючи, він підібгав хвоста і припадав до землі. Коли хазяїн спинився коло ставка і почав кликати його, собака став як укопаний. Кажу тобі, іди сюди. На, на. кликав Сайкс. Собака за звичкою пішов був на його поклик, та коли Сайкс нахилився, щоб прив'язати йому на шию хустку з каменем, він глухо загарчав і відскочив. Назад. вигукнув грабіжник. Собака замахав хвостом, але з місця не рушив. Сайкс скрутив хустку за шмургом і знову покликав пса. Собака ступив кілька кроків, тоді позадкував, якусь мить постояв, зрештою повернувся і щодуху кинувся навтьоки. Сайкс свиснув раз, потім...